Він постукав у двері. Вдова вийшла на ганок із свічкою в руці, і, побачивши його круглий капелюх і сірий сурдут, ввічливо, проте холодно запитала, «Чим можу служити мосьє?» Бо саме так належало звертатися до князі, коли він був переодягнутий і невпізнаний. Князь запитав про чужинця, який, буцімто, зупинився у будиночку вдови, і дізнався, що той чужинець і є вправний, уславлений штукар з багатьма атестаціями, дозволами і привілеями, і що він має намір показати тут своє мистецтво. Щойно в нього побували, розповіла вдова, двоє придворних, і він своїми дивовижними штуками, яких ніхто в світі не міг би пояснити, так уразив їх, що вони вийшли від нього бліді, як смерть, спантеличені, навіть розгублені. Князь, більше не зволікаючи, звелів у дові, щоб вона провела його до чужинця. Майстер Абрагам, а то саме він був тим уславленим штукарем, зустрів князя так, наче давно чекав на нього, і зачинив за ним двері. Ніхто не знає, що майстер Абрагам тоді показував, але відомо, напевне, що князь просидів у нього цілу ніч, а вранці звелів опорядити в себе в палаці покої, до яких перебрався майстер Абрагам, і в які сам князь міг потаємними дверима добиратися зі свого кабінету. Так само відомо, що князь відтоді перестав величати гофмаршала Моншарамі і ніколи вже не виявляв бажання вислухувати дивовижну мисливську розповідь оберягермейстера про рогатого зайця біляка, якого той здивував під час першого свого полювання в лісі, і ніяк не міг застрілити. Це братів так зажурило, вкинуло їх у такий розпач, що вони дуже швидко залишили двір, і врешті, напевне, відомо, що майстер Абрагам дивував двір, місто і навіть весь край не лише своїми фантасмагоріями, а й тією незвичайною пошаною, якою його дедалі більше оточував князь. Про штуки, які показував майстер Абрагам, Згадуваний уже князівський історіограф розповідає стільки всього неймовірного, що його страшно й переказувати, щоб остаточно не втратити довір'я в ласкавого читача. І все ж та штука, яку історіограф ставить понад усі, ба навіть вважає незаперечним доказом явних і небезпечних зв'язків майстра Абрагама з чужими зловорожими силами, не що інше, як акустичний фокус, що пізніше здобув собі таку славу під назвою «невидима дівчина», хоч майстер Абрагам уже тоді вмів його робити дотепніше, з більшою фантазією і з більшим відгомоном у серцях глядачів, ніж будь-хто після нього. Одночасно треба сказати, що князь і сам робив з майстром Абрагамом певні магічні операції, про мету яких серед придворних дам, камергерів та іншого двірського люду виникла приємна суперечка, обмін дурними безглуздими здогадами. Врешті всі зійшлися на тому, що майстер Абрагам навчає князя виготовляти золото, недарма ж. Із лабораторії часом курився дим, і що він вводить князів коло корисних для нього духів. Крім того, всі були переконані, що князь не дасть новому бургомістрові патенту на урядування, ба навіть не підвищить платні двірському Грубникові, не спитавши на це дозволу в свого агатодемона, в родинного духа. Або взирок».